וביום השביעי עצרת לה' אלוהיך, לא תעשה מלאכה. שבעה שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לה' אלוהיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך ה' אלוהיך.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 ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תיטע לך אשר רע כל עץ. אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך.